Munte vrăjit, intru în munte, o poartă de piatră încet s-a închis, gând, vis și punte mă saltă, ce vine te lacuri, ce vreme înaltă, din ferigă de au, și mai Sfinte-mi lig mânile, vrăjite cu ochii să străcoară, cu zumzet prin somnul cristanelor zboară albinele morți și amii și -i.